A'udhu billahi min ashshaytana rajeem Bismillah arrahman arrahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa misayi'ati a'malina ma yahdihi allahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falamadhi lahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du të gjitha falëndërimët më të plota janë vetëm për Zotin tonë Gjelle Gjelaluhu, vetëm Allahu në falëndërojmë dhe vetëm për Zotin ndinë dhe falje kërkojmë. Për shëndetjet, bekimet, rahmeti Zotit, të bareke vëtë ala, të gjitha të grunë budhuarat e këmë i miri i njerëzimit, më i miri për nga mërëve Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, bi shok të ti besnik, në bi familinë ti të ndërshme, migrate ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët të cënë të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dherin e ditën e kiametit. Të ndëruar vlezër me lejen e Zotit Tebare Kjovët e Ala dhe të, të vazhdojmë me ligjaratat tona në vargun dhe ciklin të cënë e kemi fillu para disa muajve dhe ajo ja ka të baj me ndërlith shmorin mes besimit dhe edukatës në mes sellyeve tona dhe aqides besimit mbi të cilën është ndërtuar imani islami dhe ajo e cilon e lidh me Zotin tonxh alaxh alaluhu dhe kemi përmend gjithçka këtë bojë me edukatën me Zotin, edukatën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kemi ngel tek edukata me njerëzit dhe kemi thënë se njerëzit janë kategori dhe çdo kategori Zoti ka caktuar aport të veçantë dhe se kjo është prej hikmetit dhe urcise zote Gjelle Gjellaluhu që ja ka caktu që dë njarit prej njerëzve që të trajtojt në mënir që i ka hije mu trajtu në në atë pozicka e zotronë. Kemi ngell pas e debit me gjemin, pas e debit në ardhjen në gjami, kemi thonë se personi i parë i cili mëriton raport të veçant, cilët të veçant dhe i ti brenda gjamis është Hoxha, është a i për të cilët mirët dhja, nga se kërejt këto e dhebe, ne i ka të regu Hoxha. Gjithë shka që ka din për islamit, islami nuk është diçka e cila qëndron në bëjajrë, nuk qëndron në erë, dikush e ka siel ata, dikush në e ka mësu ata, nuk në ka orë shpallë e prejzoti gjellë gjellë luhu, vese nuk, jeni, nuk jemi pengam bërë, dikush në në ka mësuar e Allahu xhe gjele ljalalu ka caktuar raport të veçantë me ata i cili ta ka mësuar fen e tij me ata i cili ka drejtuar ka aj xhe ljalalu dhe në leksionat e kaluara përmendëm diçka për fakteve të Kur'anit të suneite të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa peshon hoxha sa peshon dietari dhe tham se do të mos e kemi më tregu sa peshon që pastaj mos çuditej dhe mos mahnitej prej kërkesave të sheriautit që i kanë raport me hoxhën dhe më thon dikujt se këto raporte janë të vështira veçanërisht veçanërisht kur neve jetojmë në kohën e anarkisë, kohën e çrregullimeve, kohën ku neve nuk kemi leç të Zotit Xhelel Xhelal, u i cili na grumbullon neve dhe na i ndan mëselat, po gjithçka është e forzë e jetë fundi fundit vullnetar. Kësi njërëzit manipulojnë, shantazhojnë, abuzojnë, me gjithë qka qka ta shtë mundshme. Gëse njëriju, nëse i dhu kjo farz, kjo është farz, ta e ki detirë, a i prapë se prapë dhëtë si duhe bajë, si duhe se bajë. Në kësi rase duhë është njëriju me posë shumë kujdesë, nga se, djetarët kanë thanë, atje ku nuk të merë logari gjikata islamën në dunja, në akhirat vështisohatë. O dhe gjithashtu ne nuk i, unë nuk i përmballa farxeve. Në mungesë të saksioneve ndaj lënjeve të detyrave në Islam, në këtë botë shumë fishohet dënimi atje. Shumë fishohet dënimi në xirat. Prandaj na etojmë në kohën e çrregullimeve ku njerëzit thonë, nuk kem më interes çka është Hoxha, dukem intereson mësuesi unë. Unë sot i frikëtoj unës egoz në mënë frirja e vetëvetës dhe kur njerëzit ishe të frimë në vetëvete dhe vetëpëlqim në kulmi në vetëpëlqimit o shumë shtirë me adhondi qka shka farzë, qka është detirë mos të flasim për na file mos të flasim për e debë qka s'ja në farzë po i takoj njeriju të mukon me atë e debë këto njeriju është shumë shtirë me, me i hasë në zbatim nga ona e njerëzve andaj përmendëm sa për shonë Hoxha, djetari, mësusi në Kur'an. Po, para se me hinë raport me djetarin, na duhet një mesele. Kush është Hoxha? Kush është Hoxha? Dhe si dalohët Hoxha? Duhon, a ka diqka prej regulave, themeleve, që ne e përcaktojnë, që kyko ka? Nga se në ketë të lovi U, qdo kush ka mundësi me folë, qdo kush ka një rjetë social ku ka mundësi me pretenduvet vetën, qdo kujna i, i, i mundësot në këtë botë të madhe me, me, me bo një kaqore gjemat, mi bo një 4-5 veta, mi ushtirë atyre, Shekhu l'Islam ibn Tejmije, mi ubo ima Mahmet, është e letë, 7 miliard e 500 milion njerëzë, 7 miliard e 500 milion njerëz, është let mijëtin në këtë grumbull, një pesveta ku mund është miu bota e Hoxhë. Është shumë e lehtë. Është shumë e lehtë sidomos me përhapjen e ignorancës. Me përhapjen e ignorancës, njeriu i i vërsul të ignorancës dhe e përdor ignorantin për çështjet e vëta. Prandaj, ti i pas parashish rrethonat. Pretendimet e mëlloja, mundësitë të të folurit shumë Asa jas sot folët ja jo, ja. ka thonbe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith nga Imam Ahmed se, se prej shenjave të kiametit është përhapja e lapsit. Kan më shkruajt njerëz shumë. Kan më shkruajt. Ju mund të para mendu vëllezër sa sa shkruhet në ditë. Në rrjetet sociale. Pan dol, pan dol, pan dol pa shkruhet. Batil vërtet shkruhet. Më rëndësi është të ta kuptojmë se rrethonat ku jetojin janë të rrezikshme. Besimtari duhet me shtu dozën e besimit, Kur'an dhe Sunnet. Domethan leja se filani është e boka. Ktu nuk nuk nuk çndrohen më me kjo meselë. Omo pse ti mos bëni ni xhamat. Shihet atë kanë boka pak xhamat. Vëllezër që nuk kanë më bë bë xhamat, mos bë bë xhamat. Kjo është me shkurtë Allahu xhelel xelalu, çish të ka hijet si rob musliman besimtar i devotshëm. Pse Allahu xhellwala ket haus, shka na e shofmë. Këu nuk na ardh si eton. Nuk na ardhë sot në veprimet tona. Do apo këta ndevokta? Pse mos do të vao edhe unë? Bahet jo. Duhet më përmbajt u përmbajta asaj çka Allahu xhallahu ala ka kërkuar prej njerë. Çuçi ligjëratë të sonshme, velain e Zotit xhallahu xhala luhu do të jetë kush është hoxha, kush është drejtari, kush është mësuesi, cilat janë dallimet? Çka ja bajnë ata me dallu? A është çallma, a është xhybia, a është mimberi? Jo. Dha shofëmi se djetarë nuk i përmendin këtë mesele, po ata kanë përcaktu argumentet e tëre, parimet që i kanë ngërkue, për me thamë kjo është hoxha. A nëtë të i përmendin me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellë, luhu, ata që i kanë përmendin djetarë të muslimanëve, se kush është hoxh, kush është djetarë, dhe pastaj, kalohim se ky, ku ta përcaktojnë ky, filani, atëherë e ndërtojnë asilën b raportin me ta dhe si si duhet njeri u të silët me djetarët dhe ata i cili barë dhijem shëriatike. Djetarët kanë dhëmë kushtët e të qenurit djetarë janë disa. Por kushtët ndahën në disa kande. është meselja e parë si është zingjiri i hoxalarën. Lidhja e pashkuputën dërmjet të tërë. Lidhja e pashkoputur ndërmjet të tëre. I thoj në gjuën e shëriatit e sened, e l-isned. Hoxalart janë të lidhën njëri me tjetërë. Në, në që kuptim? Në kuptimin se hoxha duhet me e pas një lidhje e cila lidhje, e cili burimi msimit e përfundon të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Pra, ti prej ati të cilit më rdijë, ai duhet me pas një lidhje qofte dhe nja të vetme nësë jo shumë rrug një rrug të vetme me pas që e lidhë dherit e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam me argumentin se pengamberi sallallahu aleyhi sallam ka than el ulemau warathetul embia dietart hëgjavart janë trashëgjimtar të pengamberve trashëgjimtar të pengamberve që do me than se kur dikush të të une kam trashigu venga mberin sëllë i dhuët ku kush të dha ti ja trashig... se venga mësram kalon trashigimi ti ku e more kush të dha a mënit me të dha ndikush shka se ka kjo është si me thonë ku më trashigu një milion pini fukarajs i cili s'ko buk me hongër para mëndon dikush? a mënit ku më trashigu? ku jan ato? pi cilit? pi pjë filan fukarajs? filan fukarajs s'ko për veti s'n t'jep t'je Po edhe nëse ka, e ka atë që ka kërkohet. Do shtë atë ti mëndonë së kemurë trashëgjimi, realitet së kemurë trashëgjimin, e pengamberit sallallahu aleyhi sallam. Andaj djetarë kanë danë, ku është të ndonë në, në disa konde. Konde i parë është lidhja, lidhja pa shkuputur, dhe të Muhamedi aleyhi salatu o es selam. Tjetra është forma se si ata e pranojnë këtë trashëgjimi. Dhe njerë të jam i qarë, që pasaj ku t'i sharon, t'adim, ku t'a vendosim këtë kusht. I pari kusht është zingjiri. Hoxhët dhët me posë zingjiri, qka e lidh me hoxhën tjetër, e hoxhën tjetër më tjetër, tjetër dherit e Muhammedi, ale i salatu vë selam. Kjo është, dhët i përmend në këto kusht e që e kam përmend në djeta. Tjetra është forma, forma se si e merë. A i zingjirin e ka, qështë e ka lidh vetër me ta, ka ka nejtë shumë duke e morë, e ka rëndit mirë kër e ka morë, e kështu e më ra, dhe dhe i përmenjnë me këta kushtet dhe e treta prej kushteve të cilat brenda të tëre ka kushte, kondi i cilin dhe të të sharojmë, është që ka morë. Që ka duhet me morë dhe që ka këj të martë, a dalot ajo që me thonë këj edhe zingjirin e ka, edhe formën e kamorë që është që e ka trasmetu për nga mberi sallallahu a.sallem dhe të martën e marur a pasuria o është ajo a janë qëto pasurita po janë tjera djetartë të gjitha i kanë sësharua lidhja me djen forma se si e kamorë dhe a e kamorë qëta qëka duhet a e kamorë qëta qëka duhet këto dhe zërë janë të sësharuarë në libret e muslimanve të gjitha. Dhe nuk ka libër të hadithit që nuk i çarron këto. Pse libra të hadithit janë të marrë me këto? Ngase kërreqt ulëmat e muslimanëve, diën kanë janë mundu me lidh me muhaddithat. Pra, s'ka hojm ftyr tokës, çish nga kohra më sahabeve deri në kohën e saudit gjdë hoqë shikon me lidh vetën me me njërzit e hadithit pse? nga Ebu Hanifja nga Maliku nga Shafi'u nga Ahmedi të gjithë të gjithë fukahat kanë ndëshirë me lidh vetën me me një muhadith pse valë? sepse kur ti thuët këti hoqës po ti të, të shka po të shpegon cilën pasurit e shpegu të Muhamedit po kushtë të dha? e që e filoni vada Bukhari ju ma dha e mirë në rejguf. Dhe më dhona, është atë që e lidhur punë me muhadidat, s'ki ka me shkue. Nuk i ka me shkue. Dhe më dhona, gjdë kush ka dënë me pretendu rrugë të Muhammed a.s. duhet me e dëshmu ata. Me dhona, une e kam. Dhe më dhona, une që këtë telefon e kam edhe ta që kam një milion. Kjo telefon. Po mundët me qenë edhe dhitshka prej përjasht që i do këtë si kura të letrat me vlerë. Dhe njarë janë falsë, d Orgjinal Andaj këre kanë pitin më Mahmedin Ty të mamë të regohet ati dhe dhu Jo jo Zban Daiv, daiv Ka thonë pësë gëtë është atë shpet Ka thonë a e kini pat Këm bivore që apunan Në kaluore në kam punu dinari, dirhemi Altani dhe argjendi Ka thonë a e kini pat Pësë si dhunja ati Mos shpeto A e veshtë i mërthët hec Ka dalë bëkëshiri mirë Hecë nuk janë të orgjinal Pra A i cili mirët me ari, me argjendë i duocjon pak me prek dhe thot kjo haker është. Kjo eke, eke lyje. e ke e ke lyje. Ana dietaret e kanë njohur shumë mirë pasulin e Muhamedit aleyhis salam. Kanë thonë kjo s'është e tij. Kjo nuk është e tij. Dhe selamullahi ata diqon duke thonë ky hadith e di se është i marrë pe filan dietarit, i cili është tamam. Po kisha më kapru kam dyshim se ka shtiu diçka. Pse ka ashtu? Ka, ka thonë në edh që fol pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kta s'kam ujt me thonë. Ta nuk ka mujtë me thonë. Po filonë në shë e ka pru tamam. Këtë regu, dishka ka shtuë. Dishka ka shtuë. Pse gjithë kjo vështirësi, pse gjithë gjithë nga rkespë këto, këto rëndesa, e se qëllimi është mu lidhë me Muhamedin a.s. Qëllimi është mu kanë me ta, jo me mendu se je me ta. Ka dy. Me ta mu kanë dhe me mendu se je në rrugën e tina. Andaj këto janë tri kondësët do të mundohem e ti të sharoj me Gjelle Gjellalu. Thot, Ibrahim ibn Musa, e shatibiu, njëri prej djeltarve të mëdhej të rangu të shekë këllislam ibn Tejmijes, ka së sharue në libarin e ti El Muaf e Kat, ku ka së sharue themelet e të studiuarit të Kur'an dhe Sunetit. Prej themeleve, ka than, është me ditë për i kujtë mi morë themelet. Nën, du me mësu kimi, për i kujna Shkoj vatë që tje shet njëni domata e mësoj pjatina. A, a të pranon dikush kështo? Du me mësu fizik. Prej kuj du me mësu? Ishtë një zdrukë tharë që a gjithë pjegoj ke. Të pranon dikush? Du mu bo mjek. Ku janë do ato mekanikat që tje i dingë to mesejle? Pranon dikush? Apo ke ishtë dikush me tje? Shkaj të mësu? Kë i mirët me, me, me makina. Pa ma edhe mjekësijin e di. E di mjekësijin. Ibn Rejtjevi thotë Në shpegdi, shpegimin e këtë rëgjështve, gjansi përnë kajim e lëgjëvzije, thotë, vallaj, kishin me qesh dhe njaja me ta. Me shkute së drukëtari me thamë pëmësoj fizikën, pëmësoj kimijën, jam dupon mjekë. Kishin me qesh njërzit. Andaj, kanë në djetarët pikujt me morë, kush është taj cili vërtet e zëtronë haditën e pengamberi dhe fejnë, Allahu te bareke, wa te ala. Thotimam shatibiju, Allah e më sheroft, minë enfajt të lukil ilmi lë muësilleti ila gajetit të haqquki bihi e këdhu hu an ehlihi lë mu të haqqiki në bihi alël ke, kemali vë të temem. Thotimam shatibiju, prej rrugve, më të dobishme, të marrës e dituris, e cila dërgonë, në vërtetsin, dhe vërtetimin e dijes, është marrëja prej njerëzve shka e zotrojnë ata. Pra, dija, e dobish më është me më prea t'i qka e ka qata. E ka vërtej qatë t'i qka për e kërkon. Alel kemali vë të temem. Që të cilët janë në plëtsu dhe e kanë të temem me sejlën. Vë dhalike enë Allah e khala qal insana la ja'le mushejëa. Sa Allah e ka kriua njëri unë zdi as njësënd. Kjo baza. Andaj nuk thuhet sa gjahil ishte, po thuhet sa alim ishte. Nuk thuhet sa gjahil ishte, se e sejnë qa mësë me ditë. Hitz dike, po kjo në esenca Po nuk thuhet sa i njëranti ishte Po dhuhet sa i dishëm Ishte nga se esenca s'ka dit kërkush kërgjoh A dhe shekhe kurisamu te imi e që ka thot Fel asë Enel alim ja arifu ljahil Li enehu ka në gjahilen O ljahilu la ja arifu l'alim Li enehu lemjekun alimen Esenca është se djetare e njerë gjahillin Sa jakon një dit për dit dhe qështos Ka dit dhe e di gjendjen e ti Po ki i fundit Njëranti se dhe alimin Se kinkur sa kon këtu. Në fukara nuk diçish ndjehet pas unikut. Se di. Nëse sa kon kurt pas unik. Po pas uniku e diçish është fukaraja, sa kaon fukara. Është kjo ajo krahasimi i shëndosh i dijetarëve. Thumma 'allamahu wa bassarahu'. Thot pastaj Allahu xhallahu ala ia ja ka mundsu nga dalgal dal me mësua dhe me ia zgjedh rrugët shikimit dhe hëdhau rrugë mposlahatë në jetën e botës thot Allahu xhallaluhu gjele ja ka mërcue që ti përfiton lëvërdit e kësaj jete e ka për qëllim që Allahu xhallaluhu ja ka nxjerr foshnjën gradualisht e ka përgatitur rrethën që të janishë me fol, të janishë me ushqy, ja të janishë konsumoj të konsumojë gjalla të sad ka nevojë për për me jetu edhe janë lëvërdit e jetës së tina غير أنما علمه من ذلك على ضربين ميربو مصيم زوت الدنيري تجدلوش ضرب منها ضروري داخل عليه من غير علم من أين ولا كيف بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة كالتقامه الثدية ومصه له عند خروج من البطن إلى الدنيا هذا من المحسوسات وكعلمه بوجوده وأن النقيضين لا يجتمعان من جملة المعقولات Thot loj i parë, që ka loj jam së njërijut, e që kimë simë nuk logaritët kur, a këto njërzit i përzim. Këll loj më simë i zotit që ka jaban njërijut, është, thot, darë mund daruri. I thot, daruri, me zorë. Me zorë. Që ish me zorë? Ne e përkëthejmë me zorë, edhepse ka mana me zorë. Pra, i hin ilmi, për do sejnë dhe pa e ditë ki. Hicë pa e ditë. Do më thonë, sikur për shembul, thot, thot, aj nuk e din ka dhe si. Me thonë, ka të hyri ti që kënë një huri. Ti du se di. Po, ti pse, pse po e banë që ta? Nuk e di, kështu, që qështu jam gjetë. Thot, sikur për shembul, thot, sikur për shembul, thithja e gjinit të nanës. Thithja e gjinit të nanës. Kimi thithna këtë gjin? Po krejtë. Po, pse e banë e këtë punë? qëllatë gjevabit, nuk e di, qështu i nga gjeri ue, kushtë mësoj me e mërë gjinim, Allahu Gjellu Gjellu, po kjo është darurije, ta ka dhanë Allahu Gjellu ala, me konsumu në mënirë të patje të rësushme, nuk gdi shpjegim të përket, a logaritët lavda të kjo kur? Të jazë nuk gdi me shpjegu, pëse pe bank ta, ka e mësove të ketë, apo, apo të të sikur për shembul, gjërat të sëgatë janë konkrete sikur dija se ekziston. E dim të gjithë se jemi të ekzistuo? Po. E dim të gjithë se jemi njerëz? Po. Ka janë marrë këto informacione. Dhe ndalurie. Ka dije se je njerëz? A mund me të fund të dishim dogj për këtë meselë? Me thon, deri tash kemi nuse e njëri, ama sish e ka. Dhe në një lloj tjetër. Dhe nuk mu... kjo, çastoj që ish ka i nuk del. Sond vin dikush se je kafsh. As pand, as mëllaçë, te di dorura je njeri kush e ka fut kët zoti onxelua a lavdrohesh per kët jo pse as se di se ish ka hi mrena as se njer në jas ti je njeri edhe pik ti je njeri dhe ekziston dhe je këtu dhe kemi këtu dhe jeton filan laxh këto janë dharuriyat mahsusat ti prek ato i prekatoj, di ndjen fuqishëm se di ka kan hi as ninje rato kjo është ilmi shkaqun imam shatibiu se janë të domosdoshme as se di ka kanë ardh as nuk nxjerrën jashtë wadarbum minha biwasitatit ta'limi thot dhe e dyta lloji i dyt i mësimeve është me me të mësuhme me të dhon dikush një mësim me të dhon një dikush një një mësim sha'ara bi zalika aw la që ujuhit të sarrufatit dërurijeti nëhve muhakati lasuati o nëtëki bel kalimati o ma'rifati esmajl eshjaif i l'mahsusati o ka l'ulumin nadarijeti lëtili l'akli fi tëhsili hama gjalu o në nadarë fil ma'kulat thët dhe loj dytë është me të mësume e di apo nuk e ndjenë këta si për shembul sikur për shembul ti shkënduqan dhe jajab parët dhe i thu bjema filan artikullin daj Tayap. Dhe, dhe këtë kët proces më shku me ia dham parat, më mor artikullin me takthje atçka ka mbet, mbetjen e kështu me radh, kret që janë të sarrufat. Lëvizje dhe procese ka e ke msu te ti ka msu dikush kto. Kto ti ka msu dikush. Pse thuhet dikush do të para thuhet Allahu se ka mundsi që tomit të msu ti kush gabim. Me thanë, munët, prindi, me shku me thanë, shkonë, duçanë, thuj, bjema, keta këta dhe stja pare. Munët, stu. Munët, e banë rebel, e banë zullum qarë. Por, si pari, që i cili nuk di që ishë mu, mu trajtu, si diti që e banë formën ta mamë, edhe ki nuk e di ka i ka hiki ilmë. Pse, nga se e ka morë, ashtu ka dalë, prej lëvizive të tjereve, dhe është bo pjesë darurije e këtina, dhe ki nuk di në drishën. Shembol, pas taj kërë, bo, nëse bëhatë, hajdo të në tardë më një ndroshën qëtë të meselë. Po në esencë, ki e banë këta natyrshëm. E banë këtë natyrshëm. Pra i thojnë, dije, sikur, për shembol, fëmija që imiton shprejet. Abo fëmija fillon me imitue. Pas taj kërë të i thuet, a e mbanë mendë kështë të ka mësu fjallë, që këtë fjallë, nuk e di, thotë. Fjallë nuk e di, ka e ki mësu, nuk e di. Nuk Fjallën këtë dhe fjallën këtë dhe fjallën këtë, nuk e di, po ti ti kam su dikush. Parsta, edhepse ti kam su dikush, thoti ma mshatë të këpiju, këto prap ti nuk din me ja përkacua atina. Nga se janë bërë pjesë për bërëse e vedvetis. Pas ta edhe, apo thasikur njohja e gjërave, gota, lapsi, tavullina, këtë këto nëse ti të pytët, kusht ti kam su i pari këto, ti se di. Dhe su një kujton këto, nga se janë bërë pjesë pë Po thotu ka lamuna min dalik fi ma yaftaqiru ila nadar wa tabassur falabudda min muallimin fiha. Po ndersana po dojna me fol per meselen me tecilen ka dor mësuesi. Por na kur po fol me kush esht hoxha ka ne kena por çollim cili esht ai cili ti kam su kto gjera. Elmin e shariat kush ta kam suar. Kto dy lloje ti nuk i di edhe pse ta kam su ti kush. Alëpëse ma vonë kur filon njerë ju mjë pjek e dinë se këtë landë e ku morë prej filanën, këtë landë e ku mësu pej filanë mësusit, këtë landë filanë arsimtari. Por, neve kemi për qëllim shëriatin, kush të ka mësu? A ka qenë a i cili të ka mësu shëriatin, i denë dhe a ka qenë ajo rruga e duhur. Thët, njërzit janë pajtuar shumica e njërzve përveç shijave të cilatë së kanë të bëjnë me qështjen e njërzit një zëshmëri si gjmahës dhe khilafi, pra kur polemizohin shijat, kur thojnë një mendim shijat, neve nuk në interesohin e mesele. Qofti prekt për e shijizmit pak, apo qofti prekt për e shijizmit shumë, varsisht. Thotimam, shatë i biu, shumica, dërmuse, elisonetit janë të mendimit se nuk ka mëndsi arritja, eshkencave, landve, shëriatike, me këtë rrugë që ka u përmendë të dash. Me këtë rrugë që ka U përmendën tash. A ka mundsi dikush më thonë, e ku msuu fen islamë, ama nuk di më kallëzu ka ku morr. S'ka. Nuk ka mundsi. A ka mundsi dikush më thonë, këtej te di fjalë, këtej ku e kam msuu fen islamë, po nuk e di kam ka ardh. S'më ja përkat çudi kujna. S'ka mundsi. Pse? Gase kjo duot nadhar. Duot dikush më ta pasdhon. E ti do do më osh më dit kush ta ka dhon. Thotë dhe esenës e kësoj është se djetarët kanë thanë për nga mberi sallallahu alaihu sallem në hadithin nësën e ka të regu se kur të hum bët dhia e ka lidhme me djetarët hadithin se kanë zeri imam Bukhariu, ka thanë për nga mberi sallallahu alaihu sallem inna Allah e laja që bidhul ilmen tizaqenjen të zi u minë nës Allah nuk e mërdijen duke shkull pre njerëzve Allah nuk e mërdijen duke shkull pre njerëzve Allah e më rdijen me marrën e djetarët A ka o mundësi Allah me tërhejt dhijen kështu Me hupë për një ardhijen, s'ka o mundësi Dheri kur, dheri sa ti morët djetarët Që nënë kuptonë se ilme me ulemat është sandi pandar Se për nga mbedi sallësallem ka than Inna Allahe la yeqbidhu l'ilm La janë tëzijuhu inti zanë Allah nuk e shku ul ilmin me të shkolmë. Pse? Nga sa duhet me morr çataj ka kodijen, pastaj e ko dhijen, toka është pas prej dijes. Ço do të thon se, thotim umshati biu. Fa idha kana kethalik, far rijaluhum mafatihu bila shakk. Ne seosh kjo kështu hadith. Atar, dietarët janë çelsat e dijes. Argument sikur që kur të mirët djetari mbetët pa dje, s'ka dje mo, a shtukur janë ata, veç ata tajopin qelqin. Pra, kur të vdese djetari, shkondia. Vdese, shkondia. Dhe së një a merë më kur kush ati. A mëllet më jamur? Së një a merë. Ka thonë, kështukur është i gjallë, a i me dash s'ta jep. Me dash s'ta jep. Ti mëllë është me mitë, a ma i dijen s'ta jep. Ti evran, a ma i dijen s'ta jep që që është e pandor. Fa iza taqarrar hadha fala yu'khadh illa mimman tahaqqaqa bih wa hadha aydan wadih fi nafsihi wa huwa aydan muttafiq alayhi bayna al-uqala. Tha'nasa vendoset dhe pranohet kiprimin përgjithshëm se elmi është në duart të çelsat e kanë dietarat thot atare domos patjetër me mor prej atij icili tahaqq hak e kodien e ka ko për një më nuk e ka me të imagjinuar pa e ka haq dhe kitë kjo është pranuar në mesin e njerëzve të menqër pasaj thot idhmin shurutihim fil alim bi eji ilminit tefak enjekune arifem bi usulihi wa ma jenë bëni alejihi dhalik el ilm thot dhe prej kushtëve të përgjithshme të njerëzit e menqër kur dojnë për dikuit me mësu diqka eji ilm, qëfar dush ilmit, që përbendëm fizikën, biologijën, kimijën shka dush me mësu, jo vesh ilmi shëriatik Kusht e kanë njërzit e menqur Që aj për merë, të cilit merë Ta dije bazamentin e dijes Ta dije bazamentin e dijes Dhe të shkanë dërtojt në bita Po e subozojmë mjekësije Aj duhet me ditë ka vjen së muja Shka e shkakton këtë së muje Cilat janë përsojat e mundshme nga kjo së muje Qëfar shkaktimi mundet me bo një së mundje tjetër Kjo së muje e bje tjetërën çka e shoron këta i lësh çka ta jep a, a mundet me paskundër efekt tu ta shnohosh këta me ta prisë çetrën kërroj të të më ditë jam bënë se kë ndërtohet ta shire pi e ket hap po kujdes banë kët kët kët për rrethonave se ka mundsi kundër efekt ti nuk e di këta a e din as e din kaka is muja dhe çish din dhe çka mundet me shkaktu prej pasojave qadiran al ta'biri am maqsuudeh fi dhe mu kan i aftë për ta shpegu atë, mu shprej. Por shemëll, dikush të thotë, jam të mësut e dikush një loj elmi, një loj die. Dhe, ama i zdi me folëmir, së në shprejhet. Qka të mësut taj? Asë që sentë. Andaj, Shekhu Samët e i Mije, kër i ka demantu sufit, ka thonë sa ata zdi me shprej elmi. Ata shë sufit e kanë më ka orë për e Allahot. Kër ti thusht i mirë, ka orë për e Allahot, shprejhe. Po di di që ish me thonë, po jam të ndjej di që ish dhe dë dashuria, dhe sejnë, shprehe, shprehe. Mirë, mirë, shumë mirë, jam të ndjej, mirë jam të ndjej. Dhe më dhënë, djetarë kanë dhënë, dush me shprehe, shprehe, që ka po dinë? Nëse nuk gë dinë me shprehe, s'kajlë. A di unë e këtë mesejlë, ama shtashtë së bashtë mirë së pëmë kujtojnë argumentët. Ama unë në që razi nuk ndjeki, ama shtashtë së pëmë kujtojn to muebeite pallavre Allahu azza. Anda thot baina al-uqala. Ne meisne to me nchrovaz me onto muebeite. E di ne ilm, zdim uspre, sja si dit s'po kujtohet argumenti le e kto sein. Ai çka ka ilm, shkon e vetë ta ka dhën argumente, ka dhën dëlin, kështu kuptohet, kështu rezistenca e shubohatave krij. O ma e di ilmin, zdim uspre, jo vetë n kohën ton. E di, o ma zdim uspre. Jam dërmsu mjeksi ama kjo xh kanas pëgon kinsuzi, ki është domthon Mehmet. Ska mundësi. Ata e thot, bejnël u kalëa, duhet aj me e shprej ata. Tjetra, ka imen. Ala, defi shube hiluarideti alej hifi. Dhe duhet me i dit demantët e dyshimeve që ka vijën në këtë, në këshkencë. Mështë e thot, dikosh, po kështu, e di përgjigjënaj. Po kështu, e di përgjigjënaj. Ajo, po më kështu, e prejtë shkoj takshiri. Asi thoi apo i përçodaxhirit dihet që do të von ka mangësi në dijen e tij. Andaj thot Imam Shatibiu se kjo është në të gjitha ulumët, edhe në ulumët xheriatike është e njëjta, edhe në ulumët xheriatike është e njëjta. Pastaj thot: "Walil alimi al-mutahaqqiq bil-ilmi amaratun wa alamatun tattafiqu të ma ma taqaddam wa in khalafatha fi an-nadhari wa hiya 3" thot dhe për atë hochen i cili Dot të dihet shenja dha alamatë se kjo e ka, thot janë tre të përgjithshme. Kjo ka të bëjë me lidhjen, me lidhjen e xhinxirit të marrjes së dijes. Janë tre. Ihdaha e para për ai sa ti çka duhesh me ditë te hoxha, a e zotron këta apo se don, a është pjesë për bërë se ti është el amalu bima alima hatta yakuna qawluhu mutabiqun li fe'lihi. Fe inkane mu khalifen lehu, fe lejse bi ahlin li enju khadaan, wa la enju ktada bihi fi ilmin, wa hadhe l'ma'na mu bejenun alel kemali, fi kitabili shtihadi, walhamdulillah. Thetë Hoxha, imam Shatibiu, e para shenë të Hoxha, është me pasë përputhje mes asojtë që asoj ka e thotë, dhe asojtë që ka e vepronë. Nëse ka mangësi në vepër, atarë nuk është i denjë dhe meritorë që të ndjekëtë. Dhe më thonë, a i duhet me qenë zotëri i një ilmit, po zotëri i qasaj punësht ka, a i thirë në ta. Andaj djetarët, mutabë katën, dhe në përgjithsi, pa përja shtim, kur s'kanë folë për një dje, s'ka se kanë vepru në vepër. Dhe ka shembojt të shumë, të ashtë nuk kam mundësi, me i përmeni ka përmeni ndohëgja. Dhe më thonë, shembojt e djetarëve, që nuk kanë pranu me folë për një mesele, pa e pas vepru, qofë njëherë në jetë. Qofë njëherë, një, një jetë. Andaj, ilmin që e kanë folë, ata e kanë zbëtu. Andaj, nuk është mangësi njëri ju me thanë, une se foli këtë kapëtin, se nuk jam të punu ata. E foli veç atë që ka e punoj. Në kë nuk është mangësi. Sa kretë djetarë që kanë refuzu me folë një kapëtin, pa e vepru, ata e kanë ditë se kontradiktohëtë. Se pykja po më mirë që ta shkajt e folë, ty që shikim mua bejtët me ketë mesejle. Mëlla ju tjertë bane se une, ja nuk shko kështu. A i duhet me vepru ata, po edhe me e than ata. Dhe thotë këta e këna së sharue në ilmin e iqtihadit. Pasa i thotë, vëthënje e dyta, an yakuna mimmen rabaahu shuyukh fi dhalik al ilm li akhdhihi anhum wa mulazamatihi lahum fa huwa al jadir an yattasifa bima attasafu bihi min dhalik wa hakadha kana shanu al salaf al salih al dyta prej kushteve te pergjithshme cka kerkohen te dietar edhe te hojha esh c te jet prej atyre te cilat e kan eduku hojallaret keshka permenda isnadin saidi bin jubair dietar të tabeinëve kur u përhap dija në në dunjë u çelon shumë vendet muslimane dhe fillojnë njerëz kujt kujt ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dietar preciz këtë shaka anuit hadithin çka anuit hadithin ai dinë se sa shumë u ka thon atëherë ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ma të malli aq shumë sa libra me vëllim ka hadithe të shpikura Hadithet e shpikura Plot, plot, plot Hadithet Pse valja më thonë këto Se njërzit kër ka ndash me bind i kanë Atëhera konë vesh një meselë me bind Ka thonë për nga mberet Edo u ka kry meselja Kër e kanë po u lemot Që kanë thonë Sem mullë në rigele kunë Parmen nëjneve njërzit Kër e këni morë këtë hadith Edhe një njëri me paskon Problematik Mrena ati që ka trasmetonë bje hadithi dhe shembuli ma i mav për rreptësin këtë mesele është shembuli i ulemave të cilat neve i njof me si Bukhariu, Muslimit, Tirmidhia, Budavudi, Ibnu Magja, Nesaiju, Ahmedi, Hakimi, Musafin shka na e lezojmë, dhezer, Musafin shka na e lezojmë, që ka artë e na me qatë rivajet, është Musafi i lezimit të asimit, Hafs an Asim Hafsi edhe Asimi këto njerëz çka kanë bë? Nuk kanë dashur të çketë mosat çka na lexojna. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ellezina amanu. Këçik të shprehaja kush i ka transmetuar këtë? E dini vëllezër, se Hafsi edhe Asimi nëse transmetojnë hadith, nëse këta thojnë, ka thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi gjithmonë do të dhaif. Nëse këta dy, transmitojnë hadith, dojnë, ka thonë pëngamberi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe në zingjir, hafsi, lej hadithin. Në zingjir është asimi, lej hadithin. Po qishë mundet mjallonë hadithin, ki njeri, kitë kurandën e kapru. Djetarë, dojnë, ki kurandën e kapru, se lidhjën e o gjallar dhe ka vesh me kuran. Na nuk dim që ki kam sute dhe një më qish, hadith. Qishë transmitojnë hadithin? Pikoj ki morë këtë hadith. Kur anë është i ndërtu mbi kirajetin e ti, këtë namazët tonë e janë mbi atë kirajet, po ati nuk i mirët fjala. Kini dëgju për një hojsh, Ibrahim ibn Edhem, një zahit, një asket, i kaluar, ka fjallë të noja në zuhët, në këshila, në vajzë. Ibrahim ibn Edhem, kër i ka than personit që kanë ban gjuna në jashtë tokës Allahot, jashtë ushtimit Allahot, ekshë nëra. Dhe darë që kanë thanë, ku ta shifë një në zinjir, Ibrahim ibn edhëm, ba i vë gjithëm. I dëptë shumë, se, se, se ma men ajë hadithin. Nuk e mban menë hadithin. Që shkohë mundës i gjithë kiburë rrimadë. Kanë thënë ajë është merë me i badet. Me i badet. Si mirët hadithi. Nuk i mirët hadithi. Dini Bukharijun, do janë shënë bujë për të tregu, këta shkë atë të hoxë janë jeku në mimë më rrabbehu shujohu. Djetë hoxë a prea e kanë rritë dhe zhvillu o gjalartë, kanë botë rrbije, o gjalartë dini mua ma në Bukharijun të që të dini, transmitonë hadithë plotë, bëj 7.636 hadithë, nësa i Bukhari është një dhoj hadithi ati mrejnda i thonë hadithu l-muallak hadith i vartë hadith i vartë, qëfar kuptimi ko, hadith i vartë, u shka lezu pak libra e dinëse, po shkun hadithi është muallak, hadithi është mundë këtër, fihin këta, eksumerat, për e koklavit. Hadithi muallak, qëka është? Gjithmonë hadithi Bukhariut, filon me në ka të regu filani, në ka të regu filani, në ka të regu filani nga pengamberi sallallahu aleyhu sallam. Mirë. Nëse thot iman Bukhariut, ka thonë pengamberi sallallahu aleyhu sallam, qëfar dispozite kë këtë hadithë? Nëse thot iman Bukhariu, kohen, kohen Bukhari ju, që kao nësa i Bukhari kështu, thot iman Bukhari ju, kalën nëbiju sallallahu aleyhi vësallem, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem. Qëfar hukmi ka kja ditë? Djetarët plotë të daif, po Bukhari ka trasmetu. Bukhari ka trasmetu, por Bukhari ju edhe vetë thotë të daif. Bukhari ju thotë edhe vetë së është daif. Pse thotë së është daif? thotësë e në fillin të librit në ka thonë, krejtë që ka transmitoj në këtë libr, është në kulmi në vërtëcis, dhe për këta dëshmojnë, ho gjallartë e mi, ho gjallartë e ho gjallarve, deri të sahabiju. Kam lidhje. Ka thonë, ki vete ka në kushtin, si të mështë pa plëcoj e kushtin, se kena kusht me morë. Nuk e kena kusht me morë. Andaj, kërë thonë e për Bukhariu, ka thonë për nga mërë, po mire Bukhari ti je në vitin 200, ka e pavet i pengamberi së sellem këto adidhe që e kime zingjirë kite regull adidhe që kime pa zingjirë anë da Ibni Hazmi e ka refuzua aditin në muzikës a e dinim se Ibni Hazmi e ka refuzua aditin i cilje banë haram muzikën dhe të vindhisa njërës të gaume të jemë dhe të abojnë adal muzikën dhe alkoholin dhe mëndafshin Ibni Hazmi ka dhanë daif se daif ka dhanë muallak Muallët, kjo adith ka zinë gjirë Ibni Hazmi thot, ka zinë gjirë Ama i mungon hoxha Bukhariut Bukhariut thot, më ka kalzu hoxha hoxhës tem Të asmeton hoxha hoxhës tem Ibni Hazmi ka thonë, pëse se ka kalzu hoxhën e vetë Se pranoj Po të i edu se Bukhariut së rren Une e di se nuk rren Ama kur të jetë puna Muhammed a.s.a Mune e du me që shkru Kalzom të i ku e ke mor hadithin Dhetarë kanë thënë, kur thoja Hasan al-Basriu, ka thënë pejgamberi (s.a.w) a është ai dhaif. Pse? Po Hasan al-Basriu s'e ka thënë pejgamberin. Ku po di ai se ka thënë? Po Hasan al-Basriu po di, dhetar çka kanë marrë njerëzit prej Atina, s'ka problem. <tost> Mimn rabbahu shuyukhu fi zalika alim, taket ilm çka ta e ja ka marrë prej xhoxhallarve. Kjo vlezër nuk është ajgare. Dikur thotë këto kushte neves na duan, na duan. Nëjve shumë në duon, nëse Hasan al-Basrijo t'i keshë refuzu fjalla, iman Bukharijo t'i keshë refuzu fjalla, kër ka thamë, pa zinjirë, ka thamë pengamberi a.s. Po paramëna kërë thoi në ana, qështu ka thamë Allahonë këtë mësejle? Kështu ka thamë ti qështu? Qështu, thotë Muhammed a.s. që këtë mësejle? Kështu ka thamë ti e? Facebooki? A i vëllavi i besnik? A i vëllavi i devashem, a i së rëjn Aisha, she bashar kur i thëshin, po thot Abdullah ibn Omeri çështoj, thoi ke këtheve Abdullah, ka rënë Abdullah. Sa është ashtu? Çështoj siç po thamnë. Aisha thoi ke ka rënë ai. Megjithëse ato sahabët nuk rënë. Ne Sheikh Mustafa Mia Kaliber ku e bashkon mes, ka thonë Aisha rënë ai dhe kë, shumë i vështirë. Çish kë rënë, nuk rënë. Çfarë thot? Thot Aisha ka folur në shtëpi, ato kanë folur për, për jashtë. Ato ka të nëjnë atë sigurë, të kena po për jashtë. A ti për shpi, full për shpi. Pa mëndë me full për Muhammed e së nëmë a ishe në shpi, po. Por shembol, a ishen kër i kanë thonë, për nga mberi a le i së dhe së nëmë, a është, a e ka krynë dhe njerë nevojën në u nëkam, ka thonë njo, dhe kushtë të të që ka krynë nëkam, rrejnë. Që ka thotë hudha i fja? Vallaje ku më patë të e bo nevojën në nëkam e folë për mrejna mirë po ata kanë posë një bazament që me ditë për kujtë e ke morë dhijen andaj këta një më mshatibiju e njeku në mimë mërrabahu shjukhu fi dhalik al ilm li e khidhihi anëhum ta dim ku e kamor wa mula zemë tuhulehum dhe të ketë jetu e kohë me ta fe hu e lgjëdiru bi e njëtësif e bi mëtësafu bi hi min dhalik kë e mëriton që të tilsohat me të tilsin e atyre që ka e kamor për të tëra dhe hakar ka kan shene salafus salih ciste kan kom brezat e par selefi pre brezave te mir ciste kan mur elmen kan dit ko e kan mur e kan dit ko e kan mur dietar kan ijma allah azz njer zo ska ska polemik i vetmi njer lloj i njerit c'i pranohet hadithi direkt pa tregu se kush pe kujt e kan mur es vetem kategoria sahabeve për shembo, veq e buhurajrës i pranohet me thonë ka thonë pengamberi së sëllëm. A ka drejt dikush me thonë e buhurajrës ti, a ketikinia të ka kazu dikush, s'ka drejt. Përsa ta, kër kanë folë për i për një abasi, djallin e agjë pengamberi sëllëat e sëllëm, a e ka qenë i vogun. A i nuk i ka dëgju këtë haditët për pengamberi sëllëm. Kjo është e ditur. Pa a i tregonë nbi një 1700 hadithe. Me i gjma pranohet. Pse pranohet me i gjma? Kanë thanë se i bëni abasi, kur thoi e ka thanë për nga mberi sëllëm, e ka mas shumë t'i prekuit për një sahabët tjetër. A krejtë sahabët e ka një dispozit? I pranohet fjala. Pra e vetë të mja kategori, dhe zërë, që i pranohet fjala pak kontestim, se ka thanë për nga mberi sëllëm, më shë sahabiju. Kjerë, minjerë, klasa tjetër, të bëjnë, si Ka thonë për nga mërë i sëllëm, nuk i pranot. I thonë hadithën mërësëllë, hadithë i nëjrë. Shiko, hadithë mërësëllë, qëka mërësëllë, e ka shluqë ashtu. Pse e ka shluqë, se s'ka këmë u majtë. Po që ishtë tabini, ka po sahabe, zuhriju, pëshqinë sahabe, i ka po së gjadarë. Sa i të gjubejrë, sa i të gjubejrë, sa i të gjubejrë, sa i të gjubejrë, ataja, ka thonë jojë nuk mi afton kjo, ku mi afton kjo ku e ma haj, ku e ma hadithin i thojnë hadithin mursel ka polemik të gjallart a mune të mundërtu një dispozit me hadith mursel, shka hadith mursel e ka ilshue ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi vësallam andaj kjo është e, e, e dyta prej kushte që cë të zetë ka përmeni hoqa vëthënje dhe e treta prej kushteve që të cilat kanë bojnë me lidhjen e hoqës me dijen nga e cila transmitonë أش أن يكون الاقتداء بمن أخذ عنه وتأدب بأدبه كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة وهكذا في كل قرن وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه أترأيت بركوشته هوش خوجا تاكت ادوكاتن tërbijën e atipi të cilit ka morë. Shkoni vëzër, si janë mjaftu veç që ata shka e transmiton. Andaj dhe kjo neve në avin. Nuk kanë, edhe nëse e ka e, e ka leket test, ki ka zingjirë, s'ka problem. A jeti si ata, a rrej si ata, a fol si ata, a ki si jelë si ata, a ki i bëdet si ata, a e ki atë semtin, a e ki atë pëmjën, dukjën, si ata, Nëse të mungon kjo, ka tonë kjo s'ka lidhje. Nuk, nuk, nuk i lunë rol kjo. Pse, Ibni Hazmi dhe dhe zër, e përmin hoxha, pi pasojave t'Ibni Hazmi të është kjo. Pi pasojave t'Ibni Hazmi të është kjo. A i ka pësut o gjallartë? Ka pësut o gjallartë? Po kanë thonë, pse, ka, shka e ka shuit Ibni Hazmi, e ka shuit, se s'ka shku në edhejbin e o gjallarve. Nuk ka shku në edhejbin e o gjallarve. Thotë, imam shatë i biu, shiko omerin me pengamberin sallallahu aleyhi sallam. Shembu, për dobin e ndjekje sësilljeve dhe edebeve të atipit të cilit ke marrë. Dhe djetartë dhëtë vim në të raporti me hoxën këta shofëm i se kanë thonë hoxëa duhet, a i pengamertë bëhatë, bon, a jo djetë, në të sena të volë për pengamertë, në të volë për njeri, a i gabonë, por duhet nëse thuët kushin gjason për qësaj shushrije ma shumët i pengamberi së sellem ka më thonë nëse sështë hoxë e i pari ajë nuk e ka morë ilmen qështë duhet me ba me dalna i avam ma afor pengamberi së sellem problematik është më duhet hoxë e i pari me thonë vada pra shushrije dhe me thonë nëse do me lip ma afor e kemi ketë nëse sështë thuët për atë o është problematike thati më më shantë i biju shiko Omer ibn Khattabin radhiallahu an në sulhun e Hudejbiya, në marrëveshjen e Hudejbiës. Dini marrëveshjen e Hudejbiës çka ndodhi? Shkurt. Ka qenë një pikë e cila e ka tronditur, e ka provokuar shumë. Ka qenë një pikë. Nëse një i dhujtar bëhet musliman prej Mekës dhe vjen në Medinë, si Talip e bavavat do të meqti. Nëse ai familja do të meqti. Me, me dorzu. Dhe sa nëse ban ridde, el shon fejen në Medinas një musliman dhe këthejt meke, s'kau drejt Muhammed e Sanam me lipata. Pro nëse vjen një musliman, i ri, du të me këthi prapë. Mos me fut në nëmbrojtje. Po nëse bati ku shërën e gatë, dhe shkon në meke, zgudzon për nga me Sanam me këthi. Omeri së në ka bajë këtë pikë të marmeshës. Dhe ka fillu më rëvëlltu. Thot i ma mshatu i biju, hadithi sa i Bukhari. Thot, Haithu qale, Ya Rasul Allah Thot me dita, kër i thaë o meri O, i dërguarë i Allahot E lesna alë l-haqq? A sinën haqq? Na, sinën haqq? Ve hum alë l-batil, dha të janë batil Fë qale nëbiyës të zemë, bela Tha po për jënës të janë batil Qale, tha E lejse qatëlana fi l-jenneti Wa qatëlahum fi l-nar? A si janë të vraru të tonë Gjennet dhe të vrabë të të tërën zjarë? Qale bela, tha po jën Tha o meri, fe fima nukti dënije të fidinina. Atër, pëse na munë në nëshmën, fe jenë tonë? Në nëshmim. Vjen një muslimat, dhe me këthi prapshtë. Bona të rënega të pikë nëjë, dhe dikosh, zgozoj na me morë në logari. Wa nërgjiu, wa lemma jahkumullahu bejnëna wa bejnëhum, tha epse na më këthije dhe mi pranu këto mesejle dhe mos me prise, qka pëtë gjikonë allahu gjellu ala mesnejve. I thaë me saëm, o birë i khattabit, inni rasullu Allah, thaë unë jam i dërguari Allahot. Unë jam i dërguari Allahot. Qa të më dhe unë jam i dërguari Allahot? Unë e punoj me urdra. Unë pe të kuptoj ti që për rëvëllëtojsh, për unë punoj me urdra. وَلَمْ يُو دَعِيِّعْنِ اللَّهُ أَبَدَا dhe muën nukëm humbë allahu asniherë thënë tala ka umar u alam jesbir shkojë Omeri prapë zboni sabër shkojë të kushë të Ebu Bekri radhjallahu hanë mu të gëjibën i nërvozum kul munë me kini lezu pak për Omerin ka qenë njëri temperament qenë njëri qëli e ka shfaq vetën ma ma shumë sesa kanë mujt të tërët me shfaq fe eta Ebu Bekrin fe kale lehu mithle dhalik fe kale Abu Bakr inhu rasulullah welm yudayyahu Allah abada tatqash kut Abu Bakr Abu Bakri ka than ai esht i dërguar i Allahit ai esht i dërguari i Allahit falzam gharzuh pombaj u shka po that ai Imam Shadhbiu po shka be kta por me e, lidhje me se do ta boj citaten doz se shpesh a di sa fjalë do se i themi ne do t'ishin xhjikun peshorën e te krimeve të rënda po zoti jonxhë xhelaluhu ka caktuar që më rujt e të ardha ka lut elimën dietardh قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح فأرسل إلى عمر فأقراه إياه نزلت الله جل جلاله آيات الفتحت إنا فتحنا لك فتحا مبينا نتاكي نadhonti çlirimin luv mardëja udaybis ka qen shkak çlirimin Mekja Ka qenë shkak i fitore së absolute. Pengamberi sallallahu alaihi sallam. Me gjithë se omeri sune ka kuptu këtë meselë, kur jetet, ka zbita jetët, ka thamë, pengamberi sallam, shkollë e zhenja një omerit. Dhe kër i ka le dhuë, kartë, pengamberi sallallahu alaihi sallam. Ka thamë, nja Rasullallah, e o fethën huë, ka thamë, ojder, gori, zotë, a shlirimu ka qena. Filim, shka tha, pse me shlupe, a shlirimu ka qena. Qalën e amë Tha tabet nefësuhu Varajah Tha të pasaju që të su shpirti ti Dhe u këthinat që të sijen E vetë Tha ti më më shatibiju Fë hadhe min fawa edil mulazema Kjo është nga dubija e Por mbajtjes ndaj Atipit e cilet Ti e ndjek Walin qijadu l'ulama Dhe në nështrimi ndaj Ulamave E marë rastin e omerit Me pengamberin së sellem Ebu Bekri që ka i tha, se Ebu Bekri ishte ma i dishëm, tha rre që atiku për thotë pengamberi së selëm. Po në shë jam të mujt në kuptu, rre që atiku e ka thotë pengamberi, sëllallahu aleihi, o sëllem, o sabri aleihin fi mavatin il ishkel, dhe durimi në vendet e koklavitura. Ka raste, ku njëri ju nuk i kupton disa vendime, disa gjekime, disa qëndrime, por kupton von, e kupton ma vonë, e kupton ma vonë, dhe djetarën nuk, nuk mërzitën në që Nësa ata janë në ndjekën e pengamberit Sallallahu aleyhi ve sellem Hatta lahal burhanu lill ijan Deri sa u shfaq argumente Për sy Vëfihi kale Sehl ibn Hanif Jau më soffeni Dhe Sehl ibn Hanif Në luftën mes Alijut dhe Muavijut E tha një fjallë të njohër Dhe se në ka të smetur gjithashtu imam Bukhariju Dhe ejuhën nas Oju njërës Ittehimu rajekum Akuzoni mendjet e Juve, ku të vin dëshme, thënë Allahu te baraka wa taala. Wallahi, ka thënë Pasha Allahu, "Laqad raituni yawma Abi Jandal." Kam qenë në ditën e Ebujendelit. Kush aj Ebujendeli? Ebujendeli vllazëra është njëri prej sahabive që ka planu Islamin pasi është në zgruit marrveshja. Ka ardhur te pejgamberi dhe i ka thënë, "Ya Rasul Allah, inni muslim." Oidgur go rizot uni jam muslimat. Babat ka tham, usos qështi, hasme muhe. Ja, Rasul Allah, ja musliman! Thot për nësëm, shko se Allah u kam e ta muncu një zgjidhje, na kina bo marveshje. Marveshje, me qlu, me dërzu. Dhe e ka dërzu e bi gjendeli të baba i ti, të suhejli. E ka dërzu të suhejli. Qka dhëtë su? sehli? Thot, kam qenë ditën e bu gjendelit. Walau enni estatiu, në erud dhe emra rësulli lëra dhe të tu si kur kështë a pas mundësi me refuzue qështë që në pengambesë me kësha refuzue pse shumë sahabë janë nërvozu janë një dhruë qka është kjo mërdejshë qka është në, të, të na kanë hupë njërëzi janë shkatru njërëzi kanë vdekë njërëzëna për lufta shumë njërëzë kështë po nuk janë vramë të në gjenë po, po, po, po të vramë të tine po O shkaqë marrveshje me dërzuu muslimanin dhe nëse ikti ku shpenime mos me mund të marr llogari. Çka thot Sahli me paspas mundsi e kisha refuzuar që këtë çështje, po se kum refuzuo. Kum nejt? Domon fol për nefsin. Çka i ka fol nefsit? Nervoza, ravozaja, çish është kjo? Wa inna qala zalika lamma urida lahum fihi min al-ishkal. Fadhiman Shathibiu ka thënë kur jo un porzi çështjet. Kur janë porzi qështjer që inëma nëzëllët suratu l-fëtëhi ba'de ma khalatahum l-huznu wa l-kaabatu li shiddet il-ishkali alejhim që zbrit surja fëtëh që zbrit surja fëtëh pas i ka kaplu mërzia piklimi, depresjoni që zbrit surja dhe i ka qëtsua o lakinahum sëllëmu vë të raku rëjëhum hëtta nëzëllë l-Qurëan dhët ata e kan lën menjë në vetë dhë janë në nështru dhe dhe se që zbrit dhe kjo qka argumentan se sahabët e për nga mberi sallallahu alaihi sallam me gjithës e ndo njëher janë provoku mes nefësit dhe vetëvetes dhe muabeteve qka, qka sëni kanë kuptu disa mesejle por ju kanë në nështru për nga mberi sallallahu alaihi sallam i më mshëtë dëbijo thot më sara mithlu dhalike aslen li men ba'de hum dhe kjo është bo bazament para të që kanë ardh Pas tëre, felteze me të tabiune Fisë sahabeti, sirate hum Në anë nebijë, sallallahu sallam Thë të tabiinët, ju kanë shku Masë sahabët dhe, qishë kanë shku Sahabët masë, pengamërë sallam Dikushtot, po sahabët a pengamërë Jo dhe zërë Po tabiinët e kanë pasë të ngulitë Në kokë, na, nëse nuk Nuk i ndjekëmi sahabët, kush kamene Kadzu pengamërë sallam Përsi janë të tje, romak të tje Por dhe se sahabiju Që ka jetu me ta Ska pasë më titi ku qeter me e vërtetu se që ka qenë për nga në berisë e sëllëm. Hatta fakuhu, deli sa kanë kuptu fejen si duhet, wa nalu dhërwët e lë kemali fil ulu mi shër'ija, wa hasbu kemi nësihëti hadhi lë kaida, enneke la të gjithu alimen, të të mjafton ti për vërtetimin e kësaj mëseleja. Se nuk e gjenjë një djetar, ishte hara fin nasil e khdhu anë, të njëgjët është të njërë me mërdije prej ti, fi karni hi bi mithlidhalik, vetëm se e gjenë lehu kudvetun, fi karni hi bi mithlidhalik, vetëm se e gjenë se për e ati që ka e ka mor, aj, ka shembol të ndjekis për ati. Okay, qka... Nëse një njërët ja ka mundcu Allah me ja mor fjallën, dije se qëti hojës, ja ka mundcu Allah me mor për një hojë i cili, ka pos ilm të marrë për një ojës të jetër, e kështu me rada dhe për nga mbëri sallëm. Sikur të bëhinit me sahabët. Thot, wa qalla ma wujidat, firqëtun zaikha, rral herë, dhe gjithë mund kur gjindat një grup e devjuar. Wa la ahadun mukhalifun lë sunna, dhe rral e gjendën i kundërshtarë të sunnetit, illa wa hua mufarikun lë hadhe lë wasfë. Betëm saj nuk e ka këtë të të të të të të të të të të nuk e gjen një grup devijume apo një njeri i cili e kundërshton sunetin e bejbe sallam vetëm se kimë gjej të sa s'ka dikan që i çndron mas prej imamit s'ka imam o s'ka dal s'ka të humbur nuk ka diku që i në nga mejtë a lejtë e kundërshton sunetin e pejgamberit aleyhissalatu sallam vetëm se diesë se si çndron ni alim për masati s'mund të çndrohen s'ka mundsi thot wa bi hadha alwajh argument wa bi hadha alwajh waqat tëshnihu ala ibn-i Hazm al-zahiri për këti këndit ekan nënqimu e djetarët ibn-i Hazmin dhahiriun Espanias ibn-i Hazmin rrëzër kachin alim imad alim imad për kush ndjekësot ibn-i Hazmin kush ndjekësot ibn-i Hazmin kër kush as kush rrall di kush ka ndjekën ibn-i Hazmin dhe nësë ndjeka ibn-i Hazmin ajësën baut imam imam kush baut Ose osht ndjeksi hanefive, boti imam e ndjekin me miliona. Ose ndjeki hanbelive, boti imam me miliona ndjekin. Ose boti imam be shafeive, e ndjekin me miliona. Ose boti prej malikive. Kret këto katër më dheve dhe imamat kanë ndjekës. Të tjerat waqa alaihimu teshni' të i kanë një smudi të tart. Pse anhu lam yulazim alakh an ashuyukh wala ta'addab bi adabihim. Se shuka përmbajt asaj çka ka marr për hojallarve dhe s'ka qeni edukuar me ta. Qëka dhe më dhonsi ju ka përmbajt ase që e ka mërë prejo gjallarve? Në atë ko ka qeni përhapur me dhebi maliki. Ka qeni përhapur me dhebi maliki. A i ka dhonsi unë e këta e këmësupi malikive, mirë po, unë e du me e ndjek për nga mberi së sellem. Kër ka dosh me ndjekve në së dham, ka ka shku, e ka qenë vetë hadithin. Kër e ka qenë vetë hadithin, dhe nuk ka kondë njëri thjeshtë, ka që njëri madhë. Kure ka qëllëve të hadithin, ka rezultu me shpiket e një medhebi të ri, dhe është medhebi si përpatsorë, dhe s'ka pas fatë, nuk ka pas fatë. Ima më shabt i vijë dhe thotë, nëse ki hoqë i madhë, me ditoni këtë rasë, nëse si ju mbejtë kur gjo prej, prej, prej, prej ligeratas, në mendje. Ibni Hazmi me kitë këto kapacitetë, këto avcijë, të djuhës, saktë kamë, do t'i përmendën el xheratat se çka duhet me pas me pasurisë, hoxha. Ky s'ka pos fat që mu boi imam me gjithë këto kapacitete. Aje ka marr hadithin vet. Ka qenë kështu kuptohet. Kështu kuptohet dhe nuk i ka ndjek hoxhallarët. Të do xhallar. Të më dhëbeve. Do të thëh hoxhallarët mat më doi kan me dhëb. Sel më çull në dush hoxhëto. Cilin dush? Pa përjashtim Për jashtimet do t'i të regoj se s'ja si marrë fjallën ngërgush Pa për jashtim Na njof me hoxën matë madh E njof me shekhur islamin të imijen Dhe Ibn Kajim, El Gjozi Dhe imam, Dhehebion Dhe imam, Ibnu Këthirin Dhe imam, Ibnu Rejepin Filohem nga Ibnu Tejmija, Hambeli Që i ka do ashtimu kanë Hambeli Kër i ka ditë të gjitha hadithet Ibnu Këthiri, Shafi'i Që i ka do ashtimu kanë Shafi'i Ibnu Rejepi, Hambeli Imam dhe Shafi'i Ibn Kaimi Hambeli Cilin, cilin orës qëtër Cilin dush që e përmend Nëse do në me shiku A është imam, ka me dheb Ska me dheb, së është imam Po, djetartë, më unë me mësupi ti Më unë me mërdi e për ti Por imam mundjek a Se ka shkujtë Allah Se ka bo Andaj Allah u gjele gjele luhu Dhe e përmendë hoqa Këtu në vazhdim çka thot, wala ta'adba be adabem, بس ju ka ndjek edebeve po. të tjera. Çi ka ndjek edebeve të tjera. Për shembull, ka thonë, nuk më intereson musha keni konkluduar ju për kongredimet e tua. Më intereson dhësh pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam. Këbi përjasht do të kemo apo. Do na udim, s'më intereson konkludimet e tua, më intereson pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam. Kjo është tamam, këtë rregull. Po ku është ku është kë? Ku është kë? Ku janë ata? Nimi, ma, na mangat e kena ebni hazmin se Ahmedin dhe Eboa Nifën dhe Shafiun dhe ma, Kjo mangat Nësë është i shekullit të pest Ata janë të shekullit të Dyt, tret Mirë po Na ma shumë e ndërësën që, që ka thonë ata Që ka thonë ky Di ennehu La të edhebebi adabihim Si ka qëndru edhebeve të tëre Pasaj thot Wa bidhiddi dhalika Këna l'ulema urrasikune Këll e immetil arba Dhe të kunder tën e kësajna kanë gjen Ulemat e theluar në dije Sikur katër imamat Ka mundësi më kontestu t'i kushta? Po, mund është më kontestu Po kontesto është ti pas taj Atë shumë i ka vendosë Allah është t'ila Të mdoja Që i kontestimi këtëre Automatikishtë rëdzoj njerën Le beza gabane bani fjalë. Le beza Shaviu, qogaditaj që ka thonë unë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem e dii. Mujerrad vetëm me thënë kët fjalë, bie ti, zbjej. Prap njerëz e ngojm Shaviu. Prap e ngoj. Dhe ti nuk të merr fjalën kurrë kush. Dhe se Ibn Hazmit i kanë ndodhur kjo, çka mund në të më ndodht ndajve? Në se Ibn Hazmit i kanë ndodhur kjo, çka mund në Bash, të më të ndodht ndajve? Dënëgoj bashkëhor Imam Shawkani. Bashkëhor tjetër Sanaani. Bashkur tjetër, Shekhe Albani Allah i më shëllohë që të gjithë Këto djetarë dh dhezër I përmendi për transparentës Së kanë me dhebë Së kanë me dhebë Asë që u këni, asë së nërani Dhe asë Shekhe Albani Por, por A i ndjekë dikush Në fiqë, në jurisprudence Një njur juridikë, së ka mundësi Në ka mundësi me ndjekë Në hadithë është meselë tjetër Dini jo shaka thanë shekhe u këni Nuk, nuk, nuk intereson kërkujna se që ka thonë shë ukeni ajo është i madhë, është i dishëm, por me selën, me ndjekë, njërëzit thojnë mund fletzejmën ata i vjetri të Ahmedi, të Shafiju, të Maliku të Buanifja, nga se ka dëshmu ummeti, shëhide el ummet, andaj, të janë cilëci tri që i ka përmen imam e shatibiju, edhe njerë bojmë rezimejën, e para ishte që të jetë në përputhje me atë që ka e fletë, e dyta të jetë i edukum, i bam tërbi për oj xhallarëve dhe të jetë ndjekës i sunetit të pejgamberisë sa më edukatë, të sjellje, të takvallëq dhe në ibadet, ashtu edhe hoxha i cili priti çka morrë dhe e treta është që njeriu të dëshmon me sjelljen e tij na dhe me ilmin e tij na ndjeki te fez Allah te bareke ve taala. Dallimi mes tretës dhe dytës është e dyta është më morr për oj xhallarëve më ndjek ata e treta në përgjithësi me çën në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto janë kushtet e para hyrjes se si ka mundësi njeriu që të jetë një hoxh, një dietar, një mësues i ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, derisa mos është thjesht për muslimanëve, dhe mos është rëndom për muslimanëve, kjo çfarë u ban dobi, u ban dobi se ajo çka kanë thonë prej Imam Malikut, Saidi me Jubairit dhe plot prej ulemave, inna hadha al-ilm dinun tanthuru mi më mënë të hudhu në dingë në kumë. Kjo ilmë, kjo, ilm, kjo dituri, është fejë, fejë, ilmëja fejë. Shikoni këpikuj të mirë në fejë në juve, shikoni këpikuj të mirë në fejë në juve. Andaj me Mahmedi, ka dhe në ruha jo, që në një mesele, mos të kesh imam. Ruha jo, që në një mesele të vogërë, mos të kesh imam. Që ka dhe në një, një hoxë imam prej Selefit me të qëndru pas? që gëtoj e dikush, pëse ti menon qështu? Se dhaj ka menon qështu. Por ta kësht një meselë dhe nuk qëndronë kur kush pas, kur Wallah, është qështje kohë e kur zhdukësh. Vallaj është qështje kohë e kur zhdukësh dhe të merë era dhe nuk e din dikush se ke egzistu në njëherë. Dhe vazhdoj në generatët e ardhme me njëk ulematë në legjeratën e ardhshme me lejnë e zote Gjel Gjelalu dhe të shpjegojmë se si mirë format dhe metodologjit e mësimit prej hoxhallarëve dhe çka duhet të dinë hoxha dhe shkarkohet prej prej tij dhe pasi ta përfundojna definicionin Dhe për kuvizimin dhe përacaktimin se kush është hoxha, kush është dietari, atëherë vazdojmë me lejen e Zotit xhella xhelaluhu që të flasim për raportin, për shëllen dhe edukazën, duhet ta ketë nzonsi, duhet ta ketë xhamati me hoxhin, duhet ta ketë me dietarin, me imamët e muslimanëve elucim Allahu xhella xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala me pratemir Allahu xhella xhelaluha të, të, të regjistron në veprat, në regjistrin e veprave të mira, na e ban qabul Allahu te bareke ve teala të këtë jihad junah od gabimet Allahut, nëjshlin, Gjell -Gjell -Gjell Allahut në ifardhë të ajshin, elucim Allahu xhella xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala, namun son me murrë jie pratetërcat e kanë transherguar elmin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam namëson çka pasurohemi me Kur'an me sunet të pejgamberit alayhi salatu wassalam t'i dije kim imamet e muslimanëve t'i dije kim dietarët se ato e kanë zotruar kët dije të madhe Kur'anit sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam namëson oft Allahu jallaluhu çat jetojmë në këtë mësimeve aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li valiukum fastaghfiruhu innahu huwal gafururrahim walhamdulillahirabbil alamin